Okej, välkommen till ett nytt avsnitt av A Bit avsnitt 106. Det här är Niko tillsammans med Färnan. Ja, och, då. och i veckans avsnitt kommer vi prata om spelen Crash Bandicoot 2, Cortes Strikes Back, Hellblades, Senua's Sacrifice, War Thunder och Dirt 4. Veckans ämnen är kommer tv-spelsföretag undan för lätt med oklara spel och dag, upp ett, dag ett uppdateringar och varför annonsera släppdatum så tidigt? Men först, fanan. Vad var du nära? Mm. Alltså det här... Det här är nog den skralaste veckan jag har haft på sjukt länge. Alltså? <laughs> eh, så vitt jag, jag kan komma ihåg i alla fall. Jag, jag har ju varit och hållit på och motorsportat hela helgen. Mm. Så att, och inför helgen så har jag varit toknervös för den här jäkla tävlingen. Så jag har inte hunnit spelat i stort sett någonting. Jag har, jag har spelat Dirt 4 dock. Mm. Det, det, och det här är det jag har spelat. Jag har. Det var jättelänge länge sedan jag hade ett riktigt bilspel som jag faktiskt satte mig ner och spelade. Och det mm. här. Det, det, är, det är sjukt, snyggt. Det är jättebra spel än så länge. Jag har hunnit spela. Kan det vara. Tre timmar kanske. Ja. Och, och jag, jag gjorde det verkligen här. Jag tänkte så här, ah, Men fan, nu ska jag gå igenom. Allt, jag ska köra liksom För de har skitbra typ så här Skola, eller vad bra Alltså, de, har, de kommer in i spelet, du vill börja en karriär Du får Först och främst gå igenom Ja men, körlektioner typ okay. Då du får testa på allt möjligt hur, hur bilen beter sig Och hela den här, alltså Testa bakljusdrivet, testa framljusdrivet Testa fyrljusdrivet Testa lite olika tekniker för att ta kurvor Och såna här saker, de verkligen försöker få dig Att bli Känna dig duktig, om man mm. säger så då, När du väl kommer ut i, i Själva spelet i sig Så att jag kanske har spenderat En timme, en och en halv av de här 3-4 I att bara sitta och köra Massa små banor, köra efter en annan gubbe Som kör, ja, följa Följa John typ okay. Och försöka göra samma sak som den personen gör eh, skitsnukt Jätte, alltså Verkligen, det känns Verkligen som att köra Alltså man har alla små tekniker. Bilen rör sig verkligen. Du bromsar, och då förflyttar den vikten hit och dit. Och allt det här skithäftigt på det sättet. Mm. Ska tillägga att jag spelar Det finns två lägen att spela spelet som, eller spela spelet i. Mm. Du har gamer mode och du har simula simulator mode om man säger. Gamer mode är vad jag har läst mig till i alla fall. Ska det vara väsentligen mycket mer arkad-ish? Alltså, det ska inte alls vara lika. Avancerat. Bilen rör sig inte riktigt På samma sätt Det är mer ett spel Här har du handkontrollen Kör Okej okay. Det här är banan liksom uh, simulator -modet är mer så här Du måste tänka på att bromsa På rätt ställe Du måste tänka verkligen På att få vikten på bilen På rätt ställe För att få den att göra Exakt det du vill mm. det, det blir mer Som sagt Det blir mer simulator Mer en simulator Än ett bilspel Om man säger då Ja, precis Eh uh, jag tycker det läget känns skitkul Men det kan vara också för att jag Vet ungefär vad de pratar om När de, när de beskriver de här grejerna också mm. Just att så att du måste Verkligen bromsa precis rätt ställe För att få bilen att fästa på rätt sätt Och hela den biten den, Jag förstår ju vad de menar Och jag förstår vad jag gör för fel När jag misslyckas med en kurva mm. det, Och det tycker jag är jättekul Nog för att jag blir jättearg när jag misslyckas Men jag vet också när jag kommer ut på rakan efter kurvan Att okej, okay, jag borde ha gjort så här istället Jag borde ha bromsat tidigare Jag borde ha gjort ett svängt tidigare Eller jag borde ha styrt emot på ett annat sätt Så att, mm. det, det ska de ha en jättestor eloge för För jag tycker verkligen att det, det känns Det känns verkligt mm. Dock så kör jag bara på eh, Handkontroll än så länge Jag har inte vågat damma av ratt och pedaler som jag har fått låna av dig Nico, För att testa än jag vet inte om PS4 tänker bara acceptera eh, den ratten och pedalerna. Men jag ska prova i veckan nu för att se om jag kan få in några timmar med även ratt och pedal. Mm. Det skulle bli intressant att höra just det där om själva körkänslan känns rätt där också. För jag har alltid tyckt att Dört har alltid varit jättesnyggt och sånt där. Mm. Och jag har ändå tyckt att körstilen, det känns väldigt bra just körande. Men jag har ju aldrig kört banrace utan jag har ju bara suttit och... Man kör ju bara sin vanliga bil och latchar ibland. Ja. Så det är just ja, det där. Det är det som är lite irriterande tycker, tycker jag ska jag säga. Det, det finns ju det här. Det här är väldigt väldigt uppkopplad på nätet dock. Okay. Du, måst, du måste vara online för att kunna spela. Ah. Även om du spelar din, din karriär. Om jag, förstå, om jag har förstått det hela rätt. Om jag har läst på rätt. Mm. Så måste du vara uppkopplad för att det ska gå att spela. Men är det bara leaderboards eller ser du andra Ghost ja. eller vad man ska säga? Nej alltså du, även när du kör din karriär då har du ju ingenting sånt då, då är det ju allting för precis som att du spelade offline i stort ja. sett. Då har du liksom alla alla banor och allt alltså alla, alla tider du möter och så är ju för förvalda om man mm. säger och det är ingen du möter då. Däremot så har jag varit in och tittat lite grann på att du kan ju gå in och göra så här Dagliga utmaningar, veckoutmaningar och månadsutmaningar mm. Alltså mot andra spelare online Jag har inte provat på någon av dem än För att jag har inte kommit till den grenen jag tycker är kul okay. eh, För karriären börjar med att du får köra rally efter rally efter rally Och då menar jag verkligen så här sträckor oh. Alltså ut och köra den här sträckan i skogen Åk till nästa sträcka, kör den här sträckan Och så slänger ihop tiderna och den som är snabbast vinner Okej okay. Det är inte det jag tycker är kul. Okay. Jag tycker det är kul att åka på banan runt, runt, runt, runt, runt. Och jag har inte kommit dit än. Nej. För man måste, man måste köra ett visst. Jag tror att du ska, måste köra, om det är 10 eller 15 sådana här rallytävlingar. Eller låsa upp 10-15 stycken. För att kunna ta dig då till rallykrossen där jag vill köra. Oj, så pass. Så att jag, jag håller på att försöka låsa upp så många som möjligt. Eller låsa upp alla de här då. Så att jag kan faktiskt få köra lite rallycross där jag känner mig mer bekväm. Mm. Så att det, därför vill jag bara säga de här ja, första känslan är väldigt väldigt positiv, men jag, jag hoppas att det kommer ge mig ännu mer när jag får fram ratten och mm. jag kommer till någonting jag faktiskt tycker är riktigt kul för att de rallytävlingar jag har kört nu i spelet har varit så här ja ja, hoppa över, jag vill inte se vad jag fick för resultat, kom jag först eller kommer jag inte? Ja, jag kom först, bra. Nästa sträcka åk mm. vidare, kör så att jag har bara liksom försökt köra igenom så många tävlingar som möjligt för att komma till det jag vill köra. Så att jag går inte in längre in på det än för att jag har fått komma dit jag vill om man säger. Ja, men det lät ju ändå lite negativt just fine om man tre, fyra stycken och sen får mm, du innan mm. du kör det så att du kommer in i. Men liksom, mer än det känns väldigt mycket. Ja, det, det, det är exakt vad jag också kände att det, det känns väldigt som. Det känns väldigt mycket tycker jag. Mm. Att få köra. Jag, jag tror att det är 10. Men det kan vara någon mer än det men det, det, ja, Jag tror att det är tio tävlingar du måste köra För att låsa upp just rallycrossen oh ja. so, Som jag vill köra Sen finns det ju massa olika också Alltså det finns eh, Du får köra sina jävla buggies Och du får köra lite Alltså det finns flera olika tävlingsformer att köra mm. Men jag förstår inte varför man inte Kunde ha haft alla upplåsta från början Och du får välja En karriär typ För att du har även ditt alltså ditt eget team som okay. du skapar och ska underhålla och köpa bilar till de grejerna du vill tävla inom och sådana saker okay. och då blir det väldigt konstigt tycker jag när jag måste börja med att köra rally. Mm. Jag måste köra rally för att sen kunna utvecklas då till att köra någonting annat. Men varför får jag inte möjligheten att köra? Alltså jag förstår om du vill ha någon introduktionstävlingar mm. en två stycken kanske. Alltså så här för att släppa in dig i det hela. Men så fort du får tillgång till att... Jag, vi, jag kör, det tror jag är tre rallyn. Mm. Sen får du kliva upp och köra ditt e alltså köra ditt team okay. i din bil som du har köpt. liksom Där hade jag velat välja vilken klass jag vill köra i. Mm. Inte behöva köra ett visst antal tävlingar för att sen kliva upp i nästa grej eller till nästa gren, till exempel. För Nej, att, ja. Så det är väl lite konstigt. Men, men jag kommer tillbaka med, med mer så fort jag har kommit dit. Mm. Men för det är liksom just det där som du tog upp att du har ju redan kört bakom en person för innan och gjort, då har mm. du redan lärt dig där. Ah, och sen exakt, ska du göra exakt. det här, för jag enda gången när jag kör så kallade rally där time trials, mm, ett mm. sträcka och få bäst tid det är när man tävlar mot en polare liksom. Ja, men för då är det ska det ju man köra kul. själv, då är det ju liksom, då vill man ju sitta i ban och köra och möta mm, andra och mm. sånt där, för det är ju det som är kul för då har man tävling, annars sitter du ju bara, det känns Eftersom du inte har någon brövare att tävla mot så mm. känns de ganska meningslösa Så jag skulle ha tappat tålamodet direkt om det var så många Exakt, så det är där det, det, det. Jag ser lite fram emot varför jag fortsätter elta är väl lite För att jag vill få ut ratten, prova, mm. testa på med den Och sen då förhoppningsvis där Vara framme så pass att jag kan få börja köra Fem, sex stycken på samma bana Liksom verkligen få känna det här att någon jagar mig Jag mm. jagar någon Liksom verkligen få lite mer action i, i, i körandet. Absolutely. För att det, det är precis som du säger, jag tycker det är skitkul att köra de här rallytävlingarna Om jag och en polare sitter bredvid varandra, eller om vi sitter och, alltså om vi skulle lana, eller vad som, alltså, när det är tid mm. som gäller. Jag, jag kanske kör. Jag kanske är bilen som släpps före, och han och, och kommer tio sekunder efter, och vi ska köra samma sträcka, liksom. mm. då är det ju skitkul. Men sitta helt själv är ju... Det förstår jag inte. Det, det, det tycker jag inte är roligt. Nej, det är det är som jag gamla Colin McRae-tiden. För mm. ett gammalt ex till mig och hennes farsa, de körde folkrace. Mm. Och så hade de Colin McRae på datum med ratt och allting. Så liksom de satt där och ja, tävlade mot varandra hela tiden. Och liksom, ja, båda kör folkrace. De var helt toktagade. Sen kom jag, satte mig ner, tog rekordet, gick därifrån. Då var ju jag plötsligt också in i det där För jag är duktig just i bilspel På tv-spel Riktigt värdelös Jag är förvånad över att jag inte har krockat en enda gång i mitt liv Men just när det gäller tv-spel Jag har ju suttit jag, Det var på Comic-Con ja, När det var GameX förut Då hade de eh, så här, stolar, rattar Och så fick man sitta och tävla liksom. Och så, då, det kändes ju verkligt Och jag slaktade alla liksom, Det var sex på raken man fick sitta och köra Jag tog ägda allihopa Sen, ja, och så Den dåvarande flickvännen körde Folkis Ja, direkt helgen efter Då var vi på Folkisbanan i Rasbo här utanför Uppsala Och hon skulle ju tävla mot mig Då satt jag där som en gammal kärring På så här, vad såhär Söndagsåkare Och hon satt och varvade mig om och om igen Jag bara, det här är ingen kul <laughs> Det här är värdelös kan vi inte gå och spela tv-spel istället? Nej, jag håller med dig Helt och hållet Det, det ska ju vara, så alltså och jag har aldrig varit mycket för tids alltså tid överhuvudtaget. Alltså för att det, så mycket kan hända. Det, jag vill ha det här verkligen hårresande action. Jag vill mm. ha någon som ligger precis bakom mig eller att jag är den som verkligen är precis bakom någon annan och minsta del av misstag den framför gör så pang ser man där och liksom bara försöker köra om direkt. Ja, precis. Det är kul. Det är mm. spännande. Så att jag bara längtar tills jag får komma fram till den till, till den grenen överhuvudtaget i spelet mm. Absolut Men det var det du hade spelat Ja, det är som sagt, det är det, det lilla jag har hunnit med Jag har inte hunnit med inget handhållet ingenting, jag har varit så fruktansvärt nervös och varit så mycket att ta, ta hand om inför det, så att jag har faktiskt inte hunnit med någon mer tyvärr Men vi gick det på tävlingen då? Åt helvete <laughs> Det är inte bra någonstans det är Så himla dåligt gick det man, vi åkte upp i fredags till Årsunda ja. Där tävlingen gick eh, På lördagen så kör man två kvalificeringshit Så man kör ju sex stycken på banan samtidigt Och de, den som vinner får sju poäng mm. Och så tvåan får fem Och så fortsätter det neråt liksom till alla har sex fått poäng mm. eh, Man kör två sådana hit för att kvala till söndagen okay. Och det, vi var 120 pers kanske 96 av de här 120 personerna går vidare till söndan, uh -huh. Så att chansen är ganska stor. Man behövde ha tre poäng för att ta sig till söndagen. Uh -huh. Jag hade två. <laughs> för att mitt första kval hit, uh -huh. då knuffade jag på någon så hårt så att domaren tyckte att jag inte fick uh -huh. vara med längre. Så jag fick svartflagg i första hitet. Mitt andra hit Var att jag utknuffade från banan I första böj Så att jag, var, så att jag låg sist Och var tvungen att försöka jaga i ikapp allihopa Så jag blev jag lyckades bli femma i det hitet mm. Men när man blir femma Då får man två poäng Och det räckte inte för att ta mig vidare till söndagen äh, Så att äh, det gick inte så bra kan man säga Jag kollade igår på My name is Earl Har du hört talas om det med karma? Man kanske inte ska vara så ful i början Och hålla på och trycka på folk <laughs> oh, Nej det var... <coughs> Ja, uh, så att, synd, synd. men jag hade det roligt i alla fall. Ja, det är bra det. Alltid någonting. Ja. Uh, men jag då? Jag har ju mm. spelat lite. Först uh, torsdags streamade jag lite uh, Crash Bandicoot 2. Cortex uh, Strikes Back eller vad den hette. Mm. Det är första gången jag spelar andra spelet som sagt. Och uh, det var... Det kändes ganska exakt som första spelet. Eh, lite lättare barnutveckling. Att man inte. Alltså, det trappades inte upp lika snabbt. Barn är väl lika jävla svåra, men de trappades inte upp lika fort Det var ju det. Så jag har ju spelat. Eh, jag är på värld 3 av 4, enligt vad de säger i alla fall. Men jag har bara klarat typ 32 eller något. Så det känns Oj. som att det är en bit kvar ändå. Men är det, något, alltså är det så här att du ska samla ihop allting också då för att få procent för att det. Det kan vara det. Eller? För jag samlar bara det som man är tvungen. För det, fin, det finns typ två olika kristaller. Det finns en vanlig mm. kristall. För att ta det vidare. Och sen mm. finns det en kristall för att du ska. Om du har plockat på det tillräckligt med lådor så får du den. Så du måste ah, okay. och där Och jag har inte tagit alla lådor för det är jag i. Jag har typ fått ah. en sån. Så det kan vara det också. För då mm. det, den man hjälper The Bad Guy från första spelet. Han är Cortex och han säger: så bara, Du ska ta dig fyra nivåer uppe. Och, och med jag har ju bara kommit tre av dem så jag vet inte än Finns det någon förklaring till varför man hjälper honom? Eller alltså, har du hängt med på varför de vill Enligt då? honom så är det att det kommer, någon vill förstöra jorden om det är en meteor eller om det är något sånt där. Uh, okay. Så han vill bygga en laser I sitt rymdskepp för att förstöra Meteoren eller no, vad det är är det det något hot Utifrån Sen oh, kommer, och kommer en det annan, en shit twist och, på slutet Säkerligen, uh, där han bara säger. Det har ju redan kommit För nu Jaha. är det en, en det, Man har en tjej Medhjälpare som ibland ja. Pratar med, alltid via hologram Så de försöker förklara för en liksom. Och hon bara, men du ska inte lita på honom han bara, nej, nej, men spelet, jag har bara Den här vägen att gå, så det jobbar jag. Bara, <laughs> För skiter i vilket Och nu ja. senast då har kommit plötsligt en annan Såhär doktor Som bara sitter och dummar sig Som säger att Cortex ha? också ljuger Men eftersom han också är ond är det Cortex som ljuger Eller den andra doktor som ljuger Vilken fall som helst så ska jag alltid leta efter De här eh, kristallerna. kristallerna Så jag bara, mm. jag kör på <laughs> Kommer du att spela färdigt två då eller? Jag hoppas det, men det är så jävla svårt att ha sagt Jag har kommit ganska långt Första när jag spelar en och en halv timme eller något var det var på streamen Och sen har jag suttit själv nu och spelat också ja. Det är roligt Men det är gammalt Man känner liksom Kontrollen är inte exakt. Liksom Fienderna är vad ska vi säga, men Som första spelet Allt är inte exakt Jag tycker jag är uppe på fienderna Den tycker jag är på sidan av och så dör jag Och såna där grejer <laughs> Ja, men för det, det är mesta, inte så exakt styrning om man säger så Nej, och ibland så är det som att jag står och svävar på luften Fast jag kanske har bara tån på plattformen då lever jag Och ibland inte alls liksom, Så det är väldigt olika man natur och sånt Men det är skitkul, det är jätteroligt Men svårt nå inåt så Det här är ju ett spel som får vuxna män att grina Det är, det är så, det är, det är hemskt Men det här är i alla fall Som sagt, det trappas upp bättre än första spelet Första, då ledsnar jag totalt Mm. Det är det jag och Danne satt i 50 minuter med en bana och jag så, jag, sen efter det vill jag inte fortsätta. Här har jag nästan suttit lika länge med vissa banor men jag har ändå velat fortsätta direkt efter bara med en bana till, en bana till. så Sen mm. lockar jag in till det bättre, det är bättre, Bondesai. Och det är som du snackade om, den här lilla isbjörnen. Det är det här spelet. Ja. Ja. Och de grejerna är roliga, de grejerna är bättre. Först för var jag där mm. det var helt ologiskt att nu... Dör jag så är det för att jag har läst av banan fel ja, ja. I första, då var det liksom Då spelar det ingen roll om jag var tillräckligt nära eller för långt bort Gjorde jag ett perfekt hopp, jag kunde ändå dö för spelet Tyckte jag jag gjorde ett perfekt hopp. Men det fanns ingenting i närheten som jag kunde ta dö av nej, Här är nej. liksom här finns inte den, den risken Utan här är det, jag då är det för att jag har missat någonting Eller mm, mm. du kommer dö på de banorna Så det, det är bara att memorera för de lyfter ju på isblock och sånt här Några som står ah. Så du behöver ju liksom När du ser att den är på marken Då vill den att du ska hoppa Eller då hoppar mm. man Och då lyfter de på den precis Så då måste du komma åt till nästa gång Där lyfter ah. de precis efter Och vissa lyfter inte och sånt där. Så du kommer det flera gånger, och så får du bara memorera det till nästa gång. Så det, Usch, och jag kommer ihåg hur mycket tidigare, eller hur många gånger man har börjat om, mm. och, alltså överhuvudtaget på Crash, hur mycket man har nött verkligen för att ja. komma vidare. För det, var, det är precis som du säger. Det är i alla fall det jag kommer ihåg av. Memorera mm. vart du ska. Börja springa här, kliva över dit, hoppa tre gånger, gå vidare över hit, mm. tillbaka längst bort till höger, ducka, hoppa. Alltså, Ja. Men nu det var ju jag... inte liksom titta på banan Utan det var Nej. spring Alltså exakt fem sekunder ja. Byt sida, fem sekunder, byt Alltså äh. Nej, och det är som nu blir I första spelet blir man jagad av en stor stenblock ja, nu, blir jag, ja. nu blir jag jagad av Ett stor isbjörn istället <laughs> Och det är liksom han, han springer, springer, springer Och så är det som stora staket och liksom, ja. ibland kommer jag över staketen Ibland inte för, som sagt, jag springer mot mig själv mm, Så jag ser mm, inte hur nära jag är Det gigantiska staketet <skratt> Så det är som liksom bara, Ja, ah, där, nu klarar jag att komma över det Nej, nu fas det, och då kommer isbjörnen får man panik Och det är ett, jag kommer inte vidare Jag har spelat om den här banan så jävla många gånger det är där, Jag är så less, men jag vill ändå fortsätta för att komma förbi det Det är staket mm. Och direkt efter är det som ett elektriskt stängsel Typ, elfält Okay. Och vid elfältet, Då ska man hoppa ner Och så ska man glida på marken mm -hmm. Det är bara det Att de är så jävla tätt Att jag kommer oh. inte ner där Utan att glida Och börja krypa För det är samma knapp Då hinner mm. isbjörnen i kapp mig Senast <laughs> tänkte jag bara, Självklart Jag ska hoppa över Då oh. jag lyckades Jag bara Man kör perfekt och kan jag stå uppe på staketet Och oh. kan jag stå där uppe Då kan jag hoppa över Så jag, ah. jag lyckas ställa mig Jag hoppar över det finns ingen elektricitet i luften. Jag dör ändå av elkopp när jag är helt uppe i luften. Så jag måste komma emellan det där och glida perfekt. Fan det... Är... Och det, det är så. så... Jag vet inte hur jag ska lyckas. Jag vet exakt vad jag ska göra. Hur jag ska lyckas. Det, det kommer vara sån här... Ja, där hade jag tur. Och då är det bara att hoppas att jag inte dör direkt efter. För då kommer jag kasta skivan åt helvete. Nej, det är så jävla svårt. Det går bra nu. Men, men det är roligt så, så, Ja, nej. Varför pinar man sig själv Jag vet inte eh, ja, nästa. Vissa, spel bara, vissa spel bara måste man göra ibland. Alltså, För det där, ja. är, det där är sådär eh, Så fort du pratar om det så blir det verkligen så här, Jag skulle verkligen vilja skaffa det här ja. Men jag vet fortfarande att jag skulle bli precis Lika jävla förbannad som mm. du blir Alltså det, För jag kommer ihåg det som sjukt svårt ja. jag, Men det är ändå sånt där Som man det är ändå klassiker på något vis Ja och så det är så här man kommer ihåg när man var barn Att man har klarat sådana här grejer exakt. För man satt och nötte Och nu, nu när man inte klarar det alltså, Det tar ju på min manlighet Det skär <laughs> i min, man, min maskulinitet Att jag, jag är så förstörd Så jag måste ju överleva för att känna mig liksom amen, Jag, jag klarar det som barn Då ska jag ju klara det nu som vuxen man liksom Ja, ja men exakt <här>, nej, nej, nej Fy fan vad svårt det är. Efter det så spelade jag det nya spelet Hellblade, Senua's eh, Revenge... Det kommer inte så säga vad det heter, jag måste kolla upp. Så jävla bra är det. Eh, <laughs> där. Eh, Senua's Sacrifice heter det ju självklart. Och eh, jag först tänkte inte jag skaffa det här spelet. För jag fick liksom känslan när jag kollade på det av eh, Dark Souls och sådana där spel. Och ja. efter jag spelade Dor senaste Dark Souls Tre, så kände jag aldrig ett sånt här spel igen Aldrig hela <går> mitt jäkla liv Men sen skrev Björn sånt till mig och bara, Men du borde inte kolla in det här spelet För han vet ju att jag gillar God of War och sånt Fan, man, mm. Mm. För det ser ut som God of War Jag bara, men, nej det ser ut som Dark Darks Men jag har hört att jag skulle vara med åt God of War Så då blev det så här. Åh, ska jag våga chansa eller inte så, Men jag chansade helt klart För jag började höra lite om spelet Och det började locka Spelet det första som händer när du går in i spelet är att du får en stor text där det säger Sätt på dig hörlurar som klarar av 360 graders vinkel mm, mm, mm. Äh, Riktigt stereo ljud om man säger Precis, och jag har ju Playstations egna Jag vet inte vad de heter men Det är deras e Fan, är där. Det är ett vanligt Går man in på typ webbhallen eller något Så det här är de första som kommer upp typ på Vad heter det, deras Playstation står Och de, den har 360. Och det är väldigt bra för i det här spelet, du är. Eh, Sen vad? Hör röster. Så hon är ju. Vad heter det? Vad heter det på svenska? Skizofren. Tack! Skizofren! Eller? Ja, Eller precis. Det var det du tänkte på. Det är det, helt. Hon är skizofren. Ja. Eh, och det är väldigt intressant, Take, för spelet är väldigt annorlunda. För i vanliga fall i sådana här spel så ser man ju karaktären lite, ja men tänk Alshade, lite längre bakifrån man ser hela karaktären. Mm. Men sen då gör du inte det du ser typ slutat av hennes rygg lite på rumpan och så uppåt så du är väldigt nära henne med kameran bakom. Vänta, vad, du ser ländryggen då typ om man säger ja, så. Ja, precis. Och så liksom, så, och så, så det är nästan som att du skulle sitta och hålla i hennes axlar liksom. Ja, ja. Och det är inte så att spelet, du är inte Senua för en av de här rösterna som du skitsade, det är flera röster som pratar alla samtidigt alla pratar olika saker men en av rösterna förklarar för dig vad som har hänt med Senua tidigare så du får liksom okay. berättat för det så det är som att du bara följer med hela tiden hela fastän du styr Senua mm -hmm. och rösterna, det gör jättemycket de säger ha på dig 360 hörlurar och det ett måste. Vissa är här, lite peppande bara. Du kommer fram till en grotta de säger: Ja men gå in i grottan. Det, det är meningen att du ska gå in i grottan. Och vissa andra: Gå inte in i grottan, du kommer dö. Eller gå in i grottan, du kommer dö. Ja. Och vissa hejar för din död och vissa inte. Och så håller <skratt> hon där som försöker sitta och förklara. Alltså, det är så spårat. I helvete. Men det är väldigt intressant. Och jag var ju rädd att det här skulle vara som Dark Souls. Mm, mm. Fighterna påminner lite om Dark Souls, fast lättare. Men det är väldigt lite fighter. Jag jag. Eh, och vet du. Eh, så, varför just. Eh, vad jag var rädd just med Hellblade. Sen när jag var Sacrifice. Var att. Jag, jag såg, Alltså, det enda jag såg i trailers. Var fighting. Men det här är mer av ett pusselspel. Mm. Okej. Okay. Det är mer ett Uncharted då nästan, eller? Nej, inte riktigt. Utan tänk att... Eller, historien mm. handlar om att Senwa... Alltså, hon, hela början är bara att du sitter på en båt och mm. åker längs vatten. Hon paddlar, så du styr ingenting. Och så allt börjar med rösterna. Rösterna pratar med dig. Allting liksom... Du får den här... Alltså, det är en ganska lång intro och du har ingen aning vad som händer du vet inte vart du är på väg rösterna pratar olika och de varnar dig om allting det slutar med att det här är nordisk mytologi mm -hmm. och du ska typ till deras variant av helvetet för din, för din pojkvän Dillion har dött och du ska här rädda hans själ det är typ det är det de förklarar och det är det som hela allt går emot så du ska möta ja. olika gudar eller lösa deras pussel. Mm. Så ett av de första pusslena är typ en eldgud. Mm. Och då ska du gå fram till olika vad ska man säga symboler, alltså som stenblock med symboler på. Mm. Och när du rör på symbolerna, då börjar det brinna överallt. Och då måste du hitta rätt väg fram till den säkra platsen innan... Och du dör Nej. av liksom ja. värmen Av allting ja. Så det är ju väldigt lätt Den andra guden är kråkguden Och allt han har är illusioner Så då mm. måste du lista Hur du ska ta det fram Och vissa illusioner liksom, Kommer du fram till en bro som är sönder mm. Då måste du hitta en Som en portal För att kunna kolla igenom den portalen För då är helt plötsligt bron hel Och då går ah. du igenom portalen Och så måste du lösa pussel Så, så det är väldigt mycket pussel istället Mm, mm. Så jag tror du skulle gilla det här som är pussel. Gilla pussel För det är mycket mer pussel än fighting. Men som sagt, mm, mm. det är fighting också. Och det är Hur där... är det bra är fightingen då? Ja, den är intressant i början, det är den. Okay, ja. För du har ja, det klassiska hårda slag, medelhårda slag, sparkar och dodge. Mm. Och det är liksom det du har. Och alla, det finns olika karaktärer som du slåss mot. Och de. De, du slåss mot de olika Vissa måste du slå hårda slag Vissa är väldigt snabba Då måste du slå några snabba, några hård Vissa har sköld Då måste du sparka mm. på dem så att de backar undan Och sen kan du börja attackera och liknande Ja, ah, Okej, okay. klassiskt liksom, mm. där. Du måste få undan skyddet först Eller få, få undan skölden Precis. först För att sen kunna klappa till liksom. Precis, så det är det, är mm. det som är väldigt eh, intressant mm. Men det är det som också sen blir lite tråkigt för när du har mött alla fiender och det har varit intressant mm. intressant då börjar det komma vågor och vågorna Aha, är lite för okay. långa. Mm. Och problemet med långa vågorna är att du dras ut stämningen. Ah. Det, det, det är mycket fighting det är inte så, alltså, och du sitter verkligen i men den, du tappar den här flödet mm. av andra spelet för det, det, det bygger väldigt mycket på skräck. Det, det, och fly, det, väldigt... det flyter inte lika bra när man blir avbruten mitt i liksom, ett skräckmoment Nej, utan fighterna mm. börjar bra att Oj, nu, för det blir som det svartnar till överallt, och så kommer fienderna som skugg, mm, skuggit. Mm. Och, och det är ju intressant. Kanske en, två, tre vågor Men du börjar komma upp 4, 5, 6, då är det liksom, då har du liksom. Då kommer ur stämningen och då är det bara fighting istället. Ja. Men pusslen är bra och det som. Det är Ninja Theory som gjorde det här spelet när de kom ut med det här. Mm. Så sa de det att eh, det är permadeath i det här spelet. Ja. För sen jag har ett, eh, vad ska man säga, oh, hon är förgiftad, eller hon har en curse. Mm. Och det gör att hon, henne, hon börjar förruttna i kroppen. Okej. Okay. Men, och så de sa ju det, dör för många gånger så är det permadeath. Spaningen, allting försvinner och du måste börja helt om. Och det var det jag också var lite rädd över när jag hörde det här. När jag började säga, att oj, det här är ju lite som Dark Souls, Jag kommer inte överleva så länge. Ja. Det var en stor lögn. <laughs> det, okay. det utveck- alltså, det var någon PC-sida som testade det här. De hade dött 50 gånger och det hände ingenting. Okej. Okay. Jag dog ungefär fem gånger under spelet, jag märkte inte ens för. När du dör så ska den här infektionen flyttas från armen upp till ansiktet och du ska bli svart. Mm, mm, mm. Jag dog fem gånger, jag märkte inte att jag blev, blev mer och mer förruttnad. Förutom när storyn ville att jag skulle vara det. Aha. Så, så det var liksom det var ingen fara. Men, som sagt, det är storyn, väldigt intressant, just det här med rösterna, hur de förklarar allting, samt som de Pika dig, de är hysteriska Allting, jätteintressant Helt mm, ny take Spelet är billigt Runt 259 spänn eller vad det var 269, finns bara Online via PlayStation Store och sånt där Men som sagt Var beredd på att fightingen Är svår och det är det som Drar ur lite ur spelet Men jag rekommenderar spelet jättemycket Och jag måste ta upp det, hon som Spelar Senua Gör en mm. jättebra roll med ansiktsuttryck och allting. Hysterin när hon skriker, när hon och allting. Och jag såg i morse på Youtube en video hur hon blev sen. Va? För jag tänkte, ja, men det är en skådespelerska och sånt där och gör väldigt bra roll helt enkelt. Det visade mm. sig att hon är en videoeditor på Ninja Theory. Så hon, de testade bara smink och sånt på henne och sen fick hon rollen. Hon, de skulle bara men vi testar smink och sånt på dig medan vi försöker hitta en annan skådespelerska. Så <laughs> hon bara nej hon fick jobbet lite som eh, vad heter det med Han Solo karaktär liksom ja ja, eh, ja hur känner jag att ta på namn på vem tänker du på solo. Ah. Uh, ah. Han Solo Harrison Ford. han skulle ju bara dra Spring repliker Park. mot de andra liksom skådespelarna och sen mm -hmm. var det ingen som var bättre av han solade de publiker som, som han gav så han fick jobbet. Så det är likadant här. Ah. Och när jag fick reda på det, då blev jag mycket mer imponerad av hennes ansiktsuttryck och allting, hur hon fick fram allt. För det är skitbra mm -hmm. gjort. Mm. Uh, men jag rekommenderar spelet. Uh, Intressant take. Som sagt, det är mer pussel än action. Det är det jag var rädd för. Men var beredd på att fightingen är lite svår. Inte dag svår men fortfarande svår. <laughs> och den är lite för lång. Men allt är mitt emellan. Schysst story, jättevacker grafik. Helt okej okay. Simpla pussel men därför får står stå fram På ett bra sätt mm, mm. Så kolla in den Och sista spelet Som jag har spelat Heter War Thunder För jag tog upp för inte så länge sedan Att jag köpte mig en Flighting stick mm. Och den heter T-Flight Hotas 4 för PS4 Det ja. är en PS4 eh, Flighting stick och jag hade ju jättesvårt med det här War Thunder att... Jag fick det inte att funka. I, vad heter det... I menyerna kunde jag styra med min flight stick, men inte mm. i spelet. Mm. Jag fick kolla på en tre minuters Youtube-video där de gick igenom för att lista ut hur fan man gjorde. <laughs> oh. Alltså, menyerna är skräp i det här spelet. Och det som är ännu värre med det, det är att det är Minor, heter det, minor Transactions. Alltså det är transaktioner Att du måste Aha. betala grejer i spelet uh. När jag köpte den här flytistiken Så fick jag några så här grundflygplan uh. Och det som, är, det som är ganska dåligt med spelet Är att du, du, när du får flygplan Så kan du sitta och möta andra spelare Helt random mm. Men ska du göra uppdrag Så måste du ha vissa speciella flygplan För vissa uppdrag Alltså måste du betala för, för varje olika flygplan för, för att klara om de olika uppdragen som tur ja. så hade jag några av, redan fått några av den där flygplanen. Typ, mm. Jag kunde göra två, tre uppdrag av hundra. Mm. Liksom. Och så, liksom, så jag hoppade in och då kom vi till nästa spe, problem som inte hade något med spelet eller flight in göra. Utan att jag kan inte flyga flygplan för fem jävla år. Så jävla svårt. Det var inte jag beredd på. Så minsta lilla liksom, ryckning med spaken och jag var upp och ner och var helt borta. Jag Vaf. Fan är jag någonstans <laughs> Jag klarade inte ens första oh, uppdraget Jag klarade inte ens tutorialen Jag var helt jävla värdelös På det förbandade förbannade spelet alltså, oh, oh. Så jag kommer Kanske testa det igen Jag har ju köpt Flightstick för 800 spänn Jag måste spela mer Men <laughs> Vi kanske får ta och spela det här Någon dag tillsammans ja, alltså, <laughs> jag, jag gav upp Det var så jävla svårt Noll jävla koll men det är fan sjukt jävla svårt, jag har provat, okej okay, nu är det, inte det, det är inte samma som man kör med flight eh, stick, men Jag har ju kört eh, i typ, eh, vad är det, är det, är det COD eller Battlefield man kan flyga flygplan eller är det Battlefield. båda till och med? Battlefield, där är jag flyger några flygplan mm. Och alltså det är inte så jävla lätt Nej. Det är fan sjukt svårt Det är förbannat jävla svårt, och nu jag har inte hittat Det här är enda spel som jag har hittat som funkar med flight vad jag vet. Mm, mm. För det är ju en rea nu på Playstation för spel under 200 kronor. Mm. Så jag tog ner ett gammalt, jag tror det är ett gammalt PS3-spel eller PS4-spel, tidig PS4-spel, där man kan flyga i Vietnam. Ah. Flyg annat, och det såg jätteintressant ut. Men jag ja. där har jag inte ens hittat option för att ändra till någonting annat än bara vanliga dosan det har oh, inte att sitta någon okay. sån option, så där tror jag inte att ja. Flightstick funkar. Jag ska försöka kolla upp det, men annars har jag köpt det här spelet helt i alla onödan. För det kommer ju, <laughs> är det en nytt Ace Combat som kommer nästa år, så jag, jag ska ju i alla fall spara Flightsticken tills dess. <laughs> ja. Men War Thunder, eftersom jag tänker inte betala en krona i minitransaktioner. Men finns det, ingen, finns det inget sätt att tjäna in game pengar då, eller? Kanske med uppdrag, kanske med sånt där, jag vet inte allt jag har sett i minne transaktioner där du måste köpa flygplan. Mm, mm. Men jag sånt tycker inte jag utan jag köper hellre ett helt spel och sen Ja, ja, ja självklart, självklart. Men jag tänkte om det gick och liksom flyga till sig pengar på något vis och kunna köpa dem eller är det så här. No, tänkte, det... ibland kan ju det gå och ändå vara något värt det tänkte jag. Men vissa mm. spel är ju helt omöjliga att få ihop så mycket pengar. Absolut. Det går i det här spelet. Men ja. då ska du med, då ska du hela tiden köra online mot andra spelare och försöka ah, okay. Okay. Mm. lära dig där via. Du får ju ingen option att om du inte har det planet köra eh, tutorial kan du göra. Men du ja. har ju ingen att köra uppdrag om du inte har just det flygplanet. Det är så dåligt gjort. Det är det är, så, det är så fel gjort ska jag säga snarare. Ja. Nej, så jag tyckte inte det var speciellt bra alls. Till. Nej, nej. Men det är det jag har spelat. Så War Thunder, nej. Crash, ja om du vill bli jättefrustrerad Hellblade, mm. det får Två tummar upp för det tycker jag alla ska testa För det är, mm. det är bara sex timmar långt Det är billigt spel Men intressant take Eftersom det är så pass annorlunda Och rösterna gör jättemycket Inget spel man ska spela direkt efter jobbet För det försökte jag första gången Och jag blev trött på. Alltså, den här trött huvudverken man kan få När man var ja. igång hela dagen Och sen har du röster överallt Som försöker prata med dig Oj, oh, det var tungt. Men annars var spelet nej, jag satte med er i söndags jätte-jättebra. Jag fastnade helt. Mm -hmm. Och en bra trofe också, om man är ute efter det. För du får nästan allt. allt vad heter det? För att bara spela spelet. Förutom Oj. sista trofeen, där du måste. Det är som stenblock, som jag sa tidigare. Fast det är som symboler. Och när du går fram till den så berättar de en historia. Om just. Luke, Odin och allt sånt där och lite berättelser som just det. Mm. Och jag tror det är 33 eller 32 stycken sådana. När du har tagit alla dem då får du sista trofén och då har du en platinum. Så det är inte jättesvårt. Jag har ju allt förutom, jag hittade inte alla de där story- pelarna. Nej, nej. Så, och, men det finns inget kapitelhopp så du måste spela om hela spelet och verkligen ta varje. Ah, okej. Okay. Och det har inte ah. jag på alla gjort nu. Jag kan följa en walkthrough i framtiden men just nu är det inte... Så intressant, och jag jagar inte trophies Så vi får se, jag är ganska nöjd med ah. dem jag fick redan huh. Men det var det vi hade nördat Så vi hoppar väl rakt in i nyheter Absolut Eh <fört> uh. Och Första nyheten vi har här är att THQ Nordic och indutvecklarna utvecklarna Experiment 101 kommer med ett nytt RPG vid namn Biomutant. I spelet anpassar du din karaktär med hjälp av mutationer, bionic och vapen. Det val spelarna gör för att öka sin karaktär påverkar hur hjälten spelar i realtidskamp. Tiderna, eller striderna beskrivs som ett kors mellan kampsport- och småhandsvapen eh, Sammandragningar Enligt thq Nordic Så säger att Biomutant Är ett fantasifullt postapokalyptiskt Universum som kan undersökas Via mechs, ballonger Riddjur, jetskis och mera Biomutant kommer till PC, PS4 och Xbox One Nästa år Eh din take när du såg trailern för Biomutants, hur kände du? Ascoolt, mm. ascoolt. Jag, jag tycker verkligen det ser skithäftigt ut. Den här trailern påminner mig om ett annat spel okay. som samtidigt får mig att bli lite rädd. för att Spelet påminner inte så mycket om varandra, däremot så... Känslan jag får av att kolla på trailern påminner väldigt mycket om Scalebound. Ah, ja. För att det känns så jävla stort, det känns så jävla episkt. Och, alltså, för jag tyckte det här så skithäftigt mm. ut ju. Hur cool kan inte den där fighten bli? Och, på, om vi bara tar det vi såg på trailen, Den mm. där lilla katten mot den där asstora. Vad ska den svara? Björn, eller vad är det? En Björn, apa, cool någonting. <laughs> ja, men det exakt. Det ser skithäftigt ut. Och hur coolt kan inte bli att få styra den där lille, den lilla karaktären och verkligen få spö mm. skiten ur den andra? Eller alltså, överlista honom, eller vad som helst. Det, det kändes bara så här. Wow, mm. ge mig kontrollen nu. Så ja, att, Jag tycker ja. det låter skithäftigt, men... Samtidigt eh, Ta ett chillpill För att det här behöver ju inte bli så episkt Som det här Nej. ser ut att vara Nej, och men, precis... men det gjorde mig verkligen astaggad Att se trailern, mm. det tycker jag, det låter skithäftigt hela, hela världen låter ju ashäftigt Om man ska slänga ihop Alltså Hela mech ihop med Någonting organiskt Det mm. kan bli. Ja, hela den grejen låter häftigt Precis som du sa, vi fick ju inte se något in-game alls, Nej. utan det var ju bara en förendelad trailer Mm. Det som är coolt med det här är att det är, jag fick av trailen och allt jag har läst, direkt rakt av svensk, svenska liksom penna och papper och spelet Mutant. Det okay. är rakt av. Det är, okay. Och jag har alltid varit intresserad av att spela Mutant mm. och jag har, ska, jag har köpt på med böcker och sånt men sen tappade jag intresse dit av penna och papper och spel nu kan jag spela det här i ett RPG-universum. Det satte mig på en gång. Och just att du skapar din egen karaktär. Mm. Du väljer dina egna liksom, mutationer, dina max, dina vapen, ditt sätt att spela. Allt det är precis mutant i punkt och pricka. Det är mm. ett öppet värld rollspel. Det kan vara riktigt jäkla coolt. Men som du sa, ja, man får ju ta lite kylpilis i ett måltal sätt. Någon ingame- liksom, Aktigt ah. överhuvudtaget och längre utveckling. Det ska komma redan nästa år. Och vi har inte mm -hmm. hört någonting, det är där man mm. blir lite rädd. Då borde de kanske kunna komma ut med en in-game-trailer på en gång. För det var det jag satt och väntade. Att de visar hela det här och sen får man se lite in-game. Det kom ingenting. Ja, vi får se. För som sagt... De de måste kunna visa någonting, en fight Alltså mm. de behöver inte visa något story, ingenting för min del För att bara av att se de där två karaktärerna Fick mm. mig att bli fångad att vilja prova spelet Däremot så vill jag ju se, precis som du säger Jag skulle vilja se hur fightingen fungerar in-game mm. För att jag kan ju se det där skithäftigt, häftigt, men hur kommer det att funka i spelet sen? Mm, alltså, precis. kommer det att vara, kommer det bara vara button mashing bara eller kommer jag behöva verkligen timma, eller kommer jag kunna göra någonting häftigt. Och vad kommer jag kunna, alltså vad kommer jag faktiskt kunna göra med min karaktär? Mm. Alltså, vad kommer jag kunna välja? För. Är det så pass mycket att du får välja verkligen exakt hur din karaktär ska vara, mm. och du får slänga in lite, alltså lite max, lite allt, alltså hela den biten. Då kommer ju ingen fight vara den andra lik Alltså min karaktär kommer jag, Min karaktär och min genomspelning Kommer ju inte vara ett dugg lika din karaktär Och ja, din precis. genomspelning Så Men, det, det kommer ju kunna göra det jävligt häftigt Och jag vill ju se Vad det är för sorts spel Är det mm. som Diablo Liksom hela mm. det stycket, Eller kommer det vara mer första persons typ Skyrim Det kommer vara Fallout 4 åt det hållet Eller kommer det vara mer 3 d så person som Destiny åt det hållet, där man ser mm. sin karaktär och sen när man tar fram vapnen så zoomas det in och det hållet jag vill se mer, för jag vill när jag såg spel framför mig så såg jag det lite ja, 3D på liksom 3D på, tänk, Fable och sådana där spel ja, ja. lite ja, som du tog upp Scalebound liksom åt det hållet mm. att du mm. får din karaktär och sånt där ändå lite, inte allt för mycket menyer och sånt där, men jag helt enkelt får se mer Uh, för just nu har vi egentligen ingen aning Nu är det bara drömmar Och det, det kan vara farligt <laughs> <laughs> Ja, absolut kan, det, absolut kan det vara det uh, Nästa nyhet Square Enix har annonserat att Final Fantasy 15 Kommer till PC Tidigt 2018 mm. Spelet kommer innehålla alla DLC Som är tillgängliga för PS4-versionen uh, Ja, jag gillar spelet jättemycket NFC 15 spelade på PS4 när det kom det är det vann eh, mitt förra året eh, nej, det kom i november förra året va mm. så det är, Men, är det ett... någonting där någonstans i alla fall uh, tror jag. För jag det blev ju mitt game of the year mm. då och eh, vill man vänta så långt på pc versioner. är det värt en nej det är, jag tycker det är så bra som det är på konsol Så jag förstår inte riktigt varför man ska behöva vänta så länge Även om man är PC-människa mm -hmm. Så alltså så PC Att det måste spelas på PC är verkligen inte Nej uh, Rare meddelade under Microsoft Xbox Briefing På Gamescom att Sea of Thieves Kommer att innehålla crossplay-stöd För Xbox One och Windows 10 på PC Och det är ju kul att uh, Ja Xbox snackar ju mycket om sin crossplay Mellan PC och Xbox Och kul att sea of, sea of Thieves också får det Men det var väl ja. inte så här. Jag blev inte förvånad när de sa det de Alltså vadå, det, det, det är ju jättekonstigt Om de inte har crossplay ja. Alltså jag fattar inte Det är liksom det är ju Microsoft Varför skulle de inte göra, göra Så att de kan köra crossplay emellan Precis, och på ett av deras enda Exklusiva spel som de har ah. nu Eftersom de har Exakt. sänkt ner allt annat Ja, ja, men det, kanske... det är ju jätte, jättekonstigt det, det jag, jag tycker nästan att det här borde vara en självklarhet På allt som, Alltså allting som släpps Och är exklusivt för Xbox mm. Borde ju verkligen komma på PC I stort sett samma dag ja. hur svårt alltså, Så svårt kan det inte vara För dem att lösa det mm. Tyk, Tycker jag Det låter inte så krångligt i alla fall Nej, Det är det enda de har äh, Inom små kaniner. Vi, vi kommer att prata om det nästa vecka Ni kommer att få höra varför men för mig liksom Xbox för min del har Xbox ingenting just nu för nya spel. De har ju kompatibilitet och sånt där. Men för allting nytt, ingenting. Allt vi får höra är Xbox One X. Jag har ingen mm. aning vad det man skulle vilja köpa den. Men som sagt, vi tar upp det i nästa veckas avsnitt. Nästa är Jurassic World Evolution annonserades under Microsoft Xbox briefing på Xbox eller på Gamescom. Spelet kommer komma sommaren 2018 till Xbox One, PlayStation 4 och PC. Och spelet är en parkbyggnadssimulator skapad av Frontier Developments. Fick jag en trailer på det här också? Mm. Är du nog sugen att bygga ditt eget Jurassic World? Alltså alla sådana här spel får jag för mig, nu kommer jag inte ihåg exakt vad det heter, men heter det Theme Park eller något sånt där? Ett gammalt PC-spel, eller ganska gammalt, jag spelade på PC i alla fall mm. för mig. Det finns olika... Byggde... Ro, vad heter ja. det? Rollercoaster Theme Park eller något sådär. Ja, det finns, här jag här det finns massor. De här utvecklarna har gjort tidigare, nämligen. Ja, och så finns det något no liknande med Theme Hospital eller vad fan det heter ja. också. Du bygger ut sjukhus och grejer. Alltså, jag ser ju det framför mig. Mm. Och då vet jag inte... Alltså, det är klart att det kan vara lite häftigt, men jag börjar tycka att Jurassic Park har gjort... Har gjort sitt. Det är fan, det är inte så jävla intressant längre att bygga elstaket som någon jävla T-Rex ska komma och riva ner. Alltså jag nj, nj, nj. känner mig försiktigt intresserad. Alltså det är klart, kommer det ut, det är relativt, alltså jag känner inte att det här kommer vara någon AAA-titel direkt. Nej. Så att då kanske jag kommer att plocka upp ett bara för att jag vill prova på sådana här spel. För det var länge sedan jag spelade ett sådant spel men... Det kommer nog hänga mer på priset än vad faktiskt innehållet är Skulle jag vilja säga så, mm. Jag är inte supertaggad men Det är klart det kan vara intressant Just men för inte... Jurassic Park Så är inte det här första gången Nej. Jag har inom kaninaren exakt det här spelet På Playstation 2 mm. oh, ser. Jag så på. jag kanske får ta upp och kolla, testa det då Och se om det var kul där För då kanske man blir taggad på det nya Det är ju inte exakt ja. samma spel Utan det här är Jurassic World men det är ju samma uppbyggnad För där ska man också mm. bygga upp sin egen Jurassic ja, World Park liksom, syns Jurassic ja, Park. Ja. Och det, det är precis det man ska göra här, fast uppe hotad grafik och sånt där. Så jag kanske mm. får slänga på det ändå på PS2 -an och köra en stream på torsdag kanske. Får, prov, får prova helt enkelt, absolut. Ja, kolla, testa en stream på torsdagsramen på torsdag och se om man blev, om det var kul överhuvudtaget. Mm. Men sådana här spel, jag har tagit upp det tidigare med Sims-spel och Sims City och sånt där. Det är ju PC, men Ja, det kommer ju överallt och det kommer ju vara samma känsla. Så det, jag jag men... vet inte, jag har aldrig spelat sådana här spel till, till konsol överhuvudtaget. För jag, jag ser inte att de är så smidiga till konsol. Nej. De funkar säkert jättebra. Men För jag tänker det här hela det här att faktiskt sitta och pyssla och plocka och sätta ut och greja och dona. Måste vara enklare med mus och tangentbord bord, men jag vet inte. Jag har inte provat så att, det här kanske blir första gången jag sätter mig ner och faktiskt bygger en... Nöjespark på konsol. Ja, men jag får ju testa det på torsdag så får jag väl återkomma i nästa avsnitt mm. hur det var. Och ni kan ju som sagt se det här på Twitch på torsdag. Torsdag Nästa nyhet. Eh, Crackdown 3 fördröjs till 2018. Eh, Microsoft Studios Publishing General Manager Sharon Loffis berättar för Polygon så här. Vi vill se till att vi levererar rätt spel med rätt kvalitet vid rätt tillfälle. Crackdown 3 är ett enormt ambitiöst spel och vi vill se till att vi levererar rätt erfarenheter hela vägen genom alla delar av spelet. Oavsett om det är kampanj, co-op multiplayer eller vår konkurrenskraftiga multiplayer läge Wrecking Zone. Att få balans mellan de tre lägena är viktigt och vi ska ta, på den, och vi ska ta den extra utvecklingstiden för att säkerställa det. Spelare kan förvänta sig Crackdown 3 på våren 2018. Eh. Lägger de inte ner spel Xbox så skjuter de på dem. <laughs> ja. Eh, ja, Ett, ja det är bra att de tar sin tid. Det är synd eftersom Xbox har inga liksom nästan inga exklusiva titlar i år. Mm. mm. Vad är det? det är sea of Thieves och Forza. Vilken Forza är de uppe i nu? Sju? Jag vill säga sju, tänkte jag säga. Det är ja, jag jo, tror det vi måste mot det, är det var Och så är det väl oh. Cuphead, men Det är ju bara ett, ett indie-spel, men det är väl exklusivt dit. Det är mm. typ det de har som jag kan komma på och säga i hand. Mm. Mm. Och Crackdown var det ju stora. Så det är synd, men det är ju bra i alla fall att de tar den tid de behöver, men som sagt, vi kommer snart ta upp det om just varför de skjuter på spel och allt sånt där. Mm -hmm. Varför annonserar så tidigt. Exakt. Why? Och sista nyheten. We Happy Few lansera, lanseras till PS4, Xbox One och PC den 13 april 2018. Spelet kommer att vara tillgängligt både digitalt och i detaljhandel för 60 US dollars. Nice! Eh... Uh, och du hade ju. Vad heter det? Testa det spelet? Ja, visst. Jag har ju faktiskt spelet på Steam. Redan. Vad tyckte du om spelet? Alltså, spelet. Alltså, jag vill ju bara se. Det var ju så här. Spelet var ju inte färdigt. Det är ju bara en beta, eller om till och med en alfa, när jag provade det första gången. Jag kommer inte exakt ihåg, tyvärr. Men jag är för med det. Du får ju. Och om jag fattade det hela. Rätt så spelar du de första fem minuterna själva introt till spelet. Sen mm. kan du mest bara springa runt i världen och testa på lite olika grejer. Det finns lite uppdrag du kan göra och du kan ju testa. Men hela spelet är ju inte släppt. Överhuvudtaget. Så jag sprang ju runt och provade lite saker. Försökte, på med, försökte med på lite pussel och sådana saker. Men... Man vill ju ha hela storyn Av det här för det är nästan det som Driver den mm. så att Därför la jag också ner spelet men, men med Hela tiden haft det i bakhuvudet Att jag vill gå tillbaka till det här mm. När de själva Säger att nu är det klart Nu ska ni Spela spelet mm. Bara för att jag vill inte, Man vill inte tvätta ur den världen Som man kliver in i för den är ganska häftig Som den är det med, med hela, hela den här mask eller hela, den här mask hela deras, deras happy pills, nu kommer jag inte ihåg vad de heter längre men, det, <laughs> ja, men de har nog här. Vad, åh, vad kallar de dem för då? Jo, jag tror det är happy mm. take some happy ja jag har förmat det, det i alla fall ja, jag tror det då, ja, de, då, liksom, hela den biten tycker jag är så himla cool så att, då, då vill man inte heller tvätta ur den genom att spela den biten man kan spela om och om och om igen, nej så, att, så att, jag ser verkligen fram emot det här Jätte, Jättemycket Att få, få plocka upp och kliva in i den världen igen Att få, få se vad de faktiskt Vad hela idén var mm. Men som sagt Jag såg också första E3-trailen Efter det har jag typ blockat det För jag vill få hela upplevelsen på en gång Ja, ja Och jag är förvånad över att det har tagit så här lång tid mm, mm. Men ja jag har hört att de har den här som du testade, att den har uppdaterats lite hela tiden så de har hela tiden släppt små grejer på det. Så man ja, kan, ja. varje gång man hoppar in på det så ska det vara någonting nytt. Jag kan mm. säga så här att sist jag spelade det var i november för ett år sedan ungefär. Ja, då <laughs> så att, så att det, Och det som du säger också, jag, jag har vetat om att de har varit in och släppt och finslipat och fixat och grejat och mm. donat med det liksom hela tiden. Så det var därför jag bestämde mig också för att jag tror jag bara kliver ur här nu. Mm. För att det som du, man vill inte ha mer alltså Man vill inte få reda på För mycket, för det här känns verkligen som ett spel Som du kommer att spela En, två gånger Kanske, max mm. För att, såvitt jag kommer ihåg också så skulle inte Varje genomspelning vara Varje genomspelning skulle bli Unik, okay. ville de få det till Det är i alla fall för mig att jag läste då När jag var in och spelade för ett år sedan Jag vet <laughs> inte om det är samma Om de har samma plan nu Men det var så det, det sades då Mm. Och med allt så unik genom att ha olika uppdrag Möta på olika människor och så vidare och så vidare. Ja. Så att, men jag tror fortfarande att Det här är ett spel som jag personligen Kommer att spela igenom en gång mm. För att sen tror jag att hela den här historien är Utspelad för mig Just för att jag vill gå igenom det på mitt sätt Det är lite som de här tell spelen Man spelar det en gång Sen, är det, sen, sen har man liksom Sen har man sin historia På något vis Det är, lite, det är i alla fall så, så jag ser, emot, ser på det här spelet Ja, nej Vi får helt enkelt vänta och se Med spänning Ja, ja uh, Hoppa in i dagens ämne då Ja uh, Och uh, Ska vi, ska vi börja med min då För din glider ju lite in på min helt enkelt Ja, exakt Och min fråga är då Kommer tv-spelsföretag för lätt Med oklara spel och dag ett uppdateringar För Björn tog upp lite Frågan förra veckan och Jag har tänkt på det här väldigt länge Just det här med dag ett uppdateringar mm, mm. Uh, Det är ju så sjukt irriterande när du tar upp en du får hem en, liksom ett tv-spel. Du ploppar i skivan, du väntar på installationen. Installationen blir färdig och direkt kommer en timmes uppdatering. <laughs> och ja. alltså det känns så onödigt att varför komma ut med spel, alltså en dag ett uppdatering ett vi har fått ett namn på det. Det betyder att det är så oerhört illa att vi har överhuvudtaget har ett namn på det. Det, har, det betyder att det inte bara är en som gör utan det är att nästan alla gör det. Mm, Och varför släppa ett spel om det inte är färdigt? Mm, mm, jag, jag, jag, vet, jag vet inte. <laughs> Vad tycker alltså du om dagens dateringar? Det är ju jättekonstigt. Jag menar, var... var varför ens släppar det då för? Det alltså det är helt uppenbart så har du en dag ett uppdatering då vet du ju om att spelet inte är klart när du printar det eller när du släpper det. Och idag när du släpper spel digitalt till stor del, till stor del, jag säger inte att det bara är det, men till stor del så kan det inte vara så svårt att fixa till det innan du släpper upp det på nätet. Mm. Det, det, det, alltså har du en dag ett uppdatering det måste ju för då gå att Alltså, åh, jag vill inte säga det, men skjuter en dag, så måste du fan en vecka max så måste du kunna bara släppa upp den patchen. Mm. åtminstone det till den digitala ned, alltså till, till åtminstone till de som köper spelet digitalt. Till skiver kan jag förstå mer. Alltså när du, när du släpper spelet på en fysisk kopia, mm. då kan jag förstå mer och alltså mer. Än om du släpper det digitalt För att digitalt, det de, de måste gå att ändra på Det mm. måste gå att ändra på den biten som folk laddar ner Innan Det är ju en sak när du, du printar en skiva Inte vet jag, en månad innan du släpper spelet Alltså innan mm. det faktiskt kommer ut Jag kan, jag kan köpa att de som beta spelar Eller de som, alltså provspelarna Som får spelet först Bara så här. wow grabbar det är något fel här Eller, hallå ursäkta Designers, det här är fel. Mm. Det, det fattar jag. Och att man kan hitta det på en månad, eller på tre veckor. Alltså beroende på hur tidigt. Jag vet inte exakt hur tidigt man, man, man skriver skiverna, eller man printar dem, eller vad man nu än gör. Men där finns det ju ett, ett, ett fönster där det kan hända saker. Mm. Men. när den digger, För jag kan tycka, då, även om du ska göra de fasta, eller de fysiska kopierna, så borde fortfarande de som. Som jag, som för antingen alla spel jag har köpt nu de senaste halvåret, året, har ju varit digitalt. Allting. Då borde väl allt finnas där, eller? Mm. Även, om, alltså, även på de här absolut nyaste, största AAA-spelen. Jag vet inte... Ja, det, det, Ja. jag tycker det är konstigt. Var, varför, varför ska det finnas en första dags patch? Det är jättekonstigt. Men alltså, precis. Och varför liksom... Är det för att de gör så för försöka med för stort med spelet? Och varför? Vad är det så viktigt med just de ett uppdateringarna? Är det för att ni... Är det, vems fel är det? Är det spelutvecklarna som försöker lägga in för mycket? Eller är det spelutgivarna som pressar tiden? Liksom, varför just kan man inte bara lugna ner sig? Utgivarna lugnar, sätt inte så orörda tider, men utvecklarna får ni en speciell tid Försök inte trycka in för mycket. Då är det väl bättre att ja. Men det får vara lite. Det behöver inte vara. Ja. På något sätt måste man ju lära sig sätta upp gränser. För. Ja. Det, det, jag förstår om ja, en, en vecka senare när man, all, om det är för mycket liksom. Eh, för många buggar som hittas på en gång, liksom. Men så många buggar hittas inte på första dagen. Och liksom ja, Är det online-spel det, det är en liten annan sak För där är det ju oftast patch för Serverproblem Att de har inte lyckats lista ut servrarna. Så där är frågan, hur löser vi det istället? Ja Är, är, det, är det Att alla ska börja eh, Föransboka spel Är det en lösning att Alla föransboka spel För då har de med koll på ah, men, Så här många kommer behöva Och då måste vi ha servrar för det men har vi det. Det har till... de ju redan koll på, för fan. Det tycker jag verkligen att det, det borde de ha koll på redan ungefär. Med, med med tanke på hur många som förhandsbokar och så vidare. Mm. Det, ett hum måste de ju ha. Och det är klart de har. Alltså, no, någon slags hum får de ju av hur många som förhandsbokar. Hur många, de vet hur många hur många de har i sitt community ungefär. I mm. alla fall de flesta. Alltså. Om vi ska gå till de spelen som släpper årligen Eller vad annat år De vet ju ungefär hur stor deras community är De, de kommer ju inte att helt plötsligt bara Fördubblas det, det, det kommer ju inte att hända Även om de kommer med ett spritt nytt spel Nej, inte i stora dragen i alla fall Och... Nej, utan det, det är klart Den kanske växer i deras ja. community Det är klart det gör det när de släpper ett nytt spel Men det är ju inte så att så här, Förra årets spel hade En miljon första dagen Säger vi mm. Det är inte så då att spel nummer två som kommer året efter helt plötsligt har fem miljoner. Nej, precis. Utom det är klart, de, de kanske är uppe i en och en halv, kanske i två kan jag tänka mig. Men det är liksom, det är ju inte så att de bara kommer och säga: kaboom, Nej. så är de helt ute och cyklar liksom. Nej, men det är som Destiny 2 nu som kommer. Ja. Det, de, de måste jag ha koll på hur många spelare de har. Mm. Hur många spelare de har haft för de som har haft de kommer ju få en ny tändning att åh nu hoppar vi in igen mm. Plus nya spelare som inte har spelat första men har hört alla prata om det och nu känner jag att nu kan jag komma in När det är nytt och fräscht eftersom mm. man kan känna att det var lite tufft att komma in förut när alla hade spelat Och fått de bästa vapnen och sånt och försöka komma in i spelet Även om det är ganska stor singleplay kampanjen då. Men nu känner man mm. att nu kan jag inte komma och alla är på ungefär samma grund Ja ja men exakt exakt. Och det, då funkar det inte liksom att bara men det här är så många spelare vi har. That's it. För då kommer ju Nä, att sjunka sig. Nej nej, det är klart att de måste alltid övertänka lite grann. Så, så är det ju självklart. Men jag menar bara det att det, det är ju inte så att de är Jag har svårt att se att de verkligen kan ta extremt på sängen. Nej. Men, det, men men jag kan också tänka mig så här att ibland kanske de tar i lite grann i underkant för att det är klart det kostar att ha servrar mm. uppe. Ja, precis. Men Alltså det är att liksom... man, man tänker så här att Det här kanske är precis på gränsen mm. Och då är det klart man kan bli tagen på sängen Om det råkar komma Inte vet jag, hundratusen mer än vad man har tänkt sig Eller tusen mer än vad man har tänkt sig Absolut. Det är klart man kommer åka på pottan då Men jag tror också att de har en ganska bra koll Däremot så kanske man räknar ner det Lite mycket ibland mm. Bara för att så här, Det kostar för mycket Men det är egentligen den enda ursäkten som jag kan godta mm. är just om det är ett online-spel som lever på sin online-base, om de ja. att helt plötsligt de får den här chocken självklart de borde ha koll på det ja. men får de den här chocken, ja, att man måste, de måste in och uppdatera sina servrar på en gång det kan jag köpa, det är jättetråkigt att mm. det händer, men det är ändå förståeligt Jo, men... Men det, ja, absolut det, det är klart, den är ju okej okay, För det är som du säger också, även hur mycket, hur mycket Siffror de än har, eller hur mycket de än räknar Så är det en riktig Alltså en riktig fullträff mm. De lyckas med, då är det klart de kommer att bli överkörda Alltså det, det, Första dagen Sen kommer det ju bara sprida sig och så kommer alla in det, mm. Alltså det är klart det, Jag menar, det, det är att säga mot mig själv lite grann Men det är klart det kommer det, De kan ha en hum, men det är då jag menar också Då är det när de släpper samma spel men lite puts. Jag menar, skulle de träffa fullständigt rätt mm. då, då tror jag inte det spelar någon roll hur många servrar de har dedikerade för det. De kommer ändå ha fel. Ja, så att i ett sånt läge så är det klart en sån grej kan kan jag, kan jag hålla med om kan få hända första helgen. Mm. Sen borde man ha börjat korrigera för det. Precis. Men om vi säger spel mm. där... Där kan jag inte förstå hur man kan lägga upp en dag 1-uppdatering. För det är sjukt. Men om vi säger så här: Om vi ska ta bort dag 1-uppdateringar att mm. de här plötsligt måste skjuta spelet en vecka. Mm. Och man får reda på det liksom så pass tidigt för ändå ska de göra en dag-uppdatering. Det är inte så att de kommer på det dagen innan. Nej men exakt det jag menar Det är ju inte så här att Oh crap, i eftermiddag ska vi släppa Och nu får vi reda på att det är något fel mm. Jag menar, de har ju ändå Suttit och skrivit hela uppdateringen Ja precis Eller alltså gjort och kodat alltså. De har ju alltså de, Man måste nästan ha vetat det Kanske inte i alla gånger, det är klart det finns undantag mm. Men De har ju haft en liten stund på sig kan man tycka Men och, vad tycker du är bättre då? Är det bättre att om vi säger en vecka innan spelet släpps. Ja. Är det bättre att du får reda på att det kommer bli en dag uppdatering, eller att spelet skjuts en vecka, säger vi? Vad, vad jag, hade säger hellre, jag, hade nog, jag hade nog faktiskt hellre sett att det sköt, Än att jag skulle behöva sitta och uppdatera skiten när det kommer. Mm. För jag menar, jag skulle uppskatta mycket mer om de gick ut och sa att, alltså, Honey, ursäkta, men vi, vi har inte vi har gjort vad vi kan, men vi har inte hunnit att få till de sista buggarna. Nej. Vi har inte hunnit löst dem. Mm. Det, det, det kommer nästa vecka. Det, vi, vi, vi skjuter på det en vecka för att kunna få in eller lösa de, de buggarna vi har. Och dubbelkolla så att det inte har kommit några nya med det vi, det vi håller på att fixa såklart. Mm. Det Absolut. skulle jag ta mycket lättare än att säga bara: eh, Bara så att ni vet, så fort spelet, så fort ni har installerat spelet så kommer ni behöva installera 5 gig till mm. Pff, bad, eller bad luck. Precis, men det är som sagt, som du säger. Om det är liksom skjuter en vecka om spelet inte ens går att spela, då är spelet inte färdigt, då ska det inte Nej, släppas. Exakt. Är det, liksom, är det bara så att de behöver bara uppdatera spelet lite, det kan ju också. släppa spelet så länge spelet rullar och sen uppdatera det efter en vecka. För då ja. har ju de som verkligen felat spela spelet, de har fått testa spelet mm -hmm. och så kan ni uppdatera det eller ta det liksom natten, under natten. Liksom. Nu... Svensk tid, ni släpper spelet direkt på morgon Man får liksom hela Fram till tolv på natten på sig att spela Sen tolv på natten Till sex på morgon, svensk tid Där direkt efter Där kan ni uppdatera spelet För då har du ändå haft hela dagen på dig att spela spelet mm. Men liksom så fort du släpper spelet Och jag stoppar i skivan Och då bara om? först måste jag måste göra en uppdatering Det är, Nej Det är konstigt Det är, Jag... jag... Jag ser liksom inte i vilken annan värld det skulle fungera mm. Riktigt För ta, ta det i, okej okay, film är jättetaskigt Boken är också jättetaskigt Men jag menar, det låter Ni hör ju hur konstigt det låter mm. Bara så här, ja ah, nej men vi släpper boken här Och så uh, samma dag som den går ut på, <laughs> på, på, på, i print Så bara, Ja, oh, nej hörni Uh, ni får med det här lilla extra häftet här För det här är sida 48-52 till mm. uh, Som ni lär Pilla in där För, att, för att det har varit något fel Precis. Det, Men, är, så här, jätte, det är ju jättekonstigt Om vi tog Vi hade ju en omröstning som vi har varje vecka Där vi frågade Kommer tv-spelsföretag undanför lätt med oklara spel Och då uppdateringar. 100% av de som röstar sa ja mm. Så då är ju frågan Hur, vad, hur ska vi gå till väga? Är det så att tycker du de kommer för lätt undan? Alltså jag vet inte. Det är ju det är, det är svårt samtidigt för, för. Dag ett uppdatering. Det är ju ingenting som du vet om. Nej. Förrän det är släppt oftast. Mm. Det är ju en sak om du köper spelet. Och det är en dag ett uppdatering. Och berätta det för mig. Mm. Så att jag inte köper det samma dag Eller dagen efter mm. de, de, de människorna kanske de förlorar Men de flesta har ju för Alltså det är inte inte här att de Ah oh, nej jag vill inte ha det nu När de redan har förbetalt det mm. Alltså när de har Vad heter det? Åh oh, nu tappar jag ordet bara för det Förbeställt eller preordered mm. Det är ju inte så att man då liksom Ah oh, nej stryk mig från listan för jag vill inte ha det Nej precis Alltså de blir ju inte riktigt straffade för det på något vis egentligen Nej men det är i alla fall inga, inga siffror jag har sett på för att det, helt uppenbart inte tillräckligt för att man gör det ju fortfarande så ja men tycker vi du att vi har rätten att gnälla för det, det är ju liksom det är ju spelutveckla det är deras spel har vi ja. rätten att helt plötsligt komma de tycker jag men vi ska uppta till spelet och vi ska har vi då rätten att komma och på en gång börja gnälla på deras forum och allting och bara men varför gör ni så här mot oss för vi köper ju liksom Visst vi köper deras vara så då är det ju våran Men mm. vad de gör med sin vara är egentligen upp till dem Ja, Jo men det är väl klart det Alltså det är klart det är upp till dem Och de får ju göra som de vill det, så, så är det ju alltså, det är därför de kommer undan med Eller vad man ska mm. kalla det för Men jag tycker att det är dåligt mm. Jag kan ju inte säga mer än så att jag tycker att det är dåligt Att man, att man ska behöva uppdatera någonting man precis har fått mm. Eller precis har släppt jag, det, jag, det, man, det man har släppt Borde man tycker att det borde ju vara klart ja. Men Uppenbart är det ju inte det Nej, och jag, I håller ju, fall. jag håller med att För mig är det, det är dålig service att mm. Så har jag ett spel, då vill jag ju spela det på en gång ja. Har inte ni gjort Klart spelet, då har ni ju gett mig En dålig service Och även om hur bra varan den är så har, så har ju ni liksom Ni har ljugit för mig, ni har sagt Här kommer den då är, det liksom, då är det tänkt att jag bara ska stoppa i och få spela Som på gamla goda tiden Ni skjuter på den för mig Då är det, liksom, det är dålig service Visst det är det ert spel, jag har kanske inte rätten Att hålla på Men ändå skulle, Kommer det en film, till exempel och, och Slutet av filmen Finns inte, för att filmen måste uppdateras Ja Alltså, huset skulle bråka till helvete Liksom Ja. Här är det en uppdatering på en gång För att, ej, spelet är inte klart Men ni sa att det skulle vara klart idag Jo, men det är bara en liten uppdatering Ja, men jag vill ju spela det nu För jag har ju beställt det och jag har hämtat ut det Jag vill ju bara stoppa i och köra på en gång För det är det man gör med mm. film, Vi vill få hela upplevelsen Och så, då kommer jag plötsligt bara, Nej, nej, nej, nej, vi ska skjuta lite på det Även om det är några timmar det är, Alltså, visst Det är jätteirriterande Och jag blir förbannad på det men jag kan inte heller ihåg, säga nu på en gång jag kommer ihåg ett spel som det har hänt, det har hänt för mig men jag kan inte säga för vilket spel för så mycket har jag ändå inte lagt det på minne. Nej, nej. Men hur löser vi det här då? Är det att, är det att vi ska sluta, får man reda på att det är en dag ett uppdatering ska vi helt och enkelt välja Bara, nej, jag tänker inte köpa era spel längre tills, ni, tills nästa gång för ni ska skärpa er. Jag tror tyvärr inte att vi finns någon lösning på det här för att vill företag alltså vi är ju nördar eh, hur som, mm. alltså vi kommer ju vilja spela spelen, alltså jag är jätteledsen att säga det här hur mycket jag än tycker att det här är dålig stil och dålig service och dåligt, alltså rent generellt knäppt, mm. om man nu ska använda ett ord som liksom är någorlunda beskrivande, mm. för att vi kommer ju fortfarande vilja spela det. Alltså är Slut. det ett spel jag vill ha. Spelar det ingen roll om du om du råkar vara före mig och eh, ta hem spelet säger vi. Mm. Och du säger så här: "Shit, jag behövde ha ps 4 på hela natten mm. för att jag behöver du behöver ta ner en patch på inte vet jag 20 gig. Den tar Absolut. fem timmar", säger vi. Jag kommer ju fortfarande så här, är spelet bra nog? Kommer jag ju fortfarande bara okej. Okay, download. Mm. Och sitta där och vänta på de fem timmarna, liksom. Mm. Det, det, det kommer ju inte att ske, tyvärr. Så att, men, men samtidigt, det vore ju kul att komma fram, eller komma ut till, till spelutvecklare, eller de, alltså, bara få höra varför gör man det. Mm. Ge oss ett exempel, och sen förklara för oss istället var, var det, varför det händer, vad det är som gör det. För att, vi lyssnar ju gärna. Ja, jag gör i alla fall jättegärna Jag skulle skitgärna vilja höra varför det händer Och vad det är som händer mm. Alltså varför behövs den här uppdateringen Det är klart jag kan läsa patch notes och allting När de släpper det Det är klart Men jag skulle mycket hellre bara se någon som går ut och säger att Det här är trasigt Eller vi, kom under, vi hittade det här Det funkar inte Det här är varför mm. Och, och komma ut med det ordentligt. Det, det, jag förstår att det säkert går att få reda på all den här informationen om man letar och vill. Men jag kan tycka att man borde gå ut med det hårdare. Verkligen berätta för alla. Det, det, det här är vad det för det händer. Mm. Men en lösning. Jag tog upp förra veckan när vi pratade lite på Björnfråga. Mm. Att jag hade ju gärna sett att direkt när liksom spel kommer. med att jag kan liksom jag får valet att. Installera Spelat och på natten Direkt liksom, mm. när det släpps 12 på natten Så installerar och uppdaterar Och sen behöver jag en kod Eller jag behöver någonting För jag, jag tycker om att ha skivor liksom. ah, ah. Så jag, när jag stoppar i skivan Då är liksom allt installerat och uppdaterat Så att jag bara kan direkt sätta igång och spela Det ska finnas som mm. en valmö Jag vet inte hur det ska funka För jag är inte tillräckligt smart för att lösa sådana här grejer Nej. Men varför, jag tycker inte om att det ska hända när jag väl stoppar i skivan Utan då, jag vill att det ska liksom vara färdigt Att jag kan gå in och välja Det här spelet har jag köpt Och jag vill ha installationen och uppdateringen färdig Tills jag stoppar i min skiva Eller när jag köper det Liksom På PSN står Så ska jag kunna klicka i att Det här vill jag ska uppdatera Under det mm -hmm. direkt när det släpps Så vill jag att det ska installeras och uppdateras på en gång ja. Medan jag ligger och sover Att den startar automatiskt mitt Playstation Och så kör den en nedladdning och sånt jag vet att, det ska, att man kan välja uppdateringar och sånt, natt i tid att, det ska, att Playstation ska göra det själv. Ja. Men det, det funkar ju inte med skiva och jag som samlar och sånt jag vill ju ha mina grejer på skiva. Mm. Jag vill ha det, den valmöjligheten att så får, jag får göra det här och så behöver den bara känna igen. Nu är skivan i, nu sätter vi igång. Mm. Men som sagt, jag är inte tillräckligt smart hur man ska göra det men det är, det är den lösning som jag skulle vilja ha för att lösa det. För jag säger precis som du jag vet inte hur Det spelar ingen roll hur mycket vi snackar om det här Företagen ja, De verkar ju inte lyssna på det här och Det här är den enda lösningen de har sett nu För att är så pass Komplicerade nu för tiden Och de är så stora Och allt sånt där Att, att vi sitter och snackar om det här Vi, vi når inte ut fram Till företagen De kommer köra sina day one patches Fram tills dess att vi slutar spela Eller köpa spelen och vi kommer inte sluta köpa spelen. Nej, det exakt. Det, det, det är det jag menar också. Vi, alltså, vi gör ju det här för att vi tycker att det är kul det de gör. Och det är mm. klart vi tycker att det är roligt. Alltså, Alla spel de gör, alla spel de tillverkar, alla spel de släpper. Det, det finns ju alltid någon där ute som vill ha spelet, som vill spela spelet. Absolut. Och jag menar, de spelarna vi köper och spelar alltså... Jag skulle inte... Jag, tyvärr så, så pass mycket spelar det inte roll. Nej. Däremot så är det ju fruktansvärt irriterande Absolut Jag menar, det, det, det är ju lite av det, det Det konstigaste som finns nästan Det är ju att ta ner ett spel eller stoppa i ett spel Och så bara direkt, boink Du lär uppdatera det här bara, eh, Jag kommer ihåg när jag spelade Det är jättelänge, det är jättelänge sedan Men mm. det händer ju fortfarande det, Alltså uppdateringar överhuvudtaget Är ju lite konstiga mm. jag, har ju, jag spelade ju WoW tag Där man kunde få en, alltså en uppdatering som var Alltså, den kunde ju stå och tugga hur länge... Nu kan, kan det också ha att göra med mitt internet jag hade då, när jag satt och spelade. Men den kunde ju stå och tugga en hel natt. Ja. bara så här, Jag gick in på eftermiddagen när man kom hem från skolan och bara, ah nej, nice, jag ska sätta mig och lira några timmar. Så bara, ja, ah, du behöver uppdateras. Så bara ah, visst, uppdateras. Så bara, Ring såg man när hela raddan börja dra igång. Så bara, eh, jag går och tittar på tv istället, för jag kommer mm. aldrig få spela idag. Alltså, det, så att det... Det är uppdateringar är konstigt i allmänhet Kan man tycka Och jag menar jag förstår, jag säger inte att vi inte ska ha uppdateringar För det är klart de ska få putsa på sina spel Det är absolut Men lite som du säger Nico Man skulle kunna släppa spel Om det inte är grejer som måste finnas För att spelet ska funka Men då tycker inte jag att man ska ha släppt spelet För det är inte klart Men uppdateringar som kommer Som man skulle vilja putsa till Låt en spela spelet en vecka då Mm. Och sen skicka ut uppdateringen För att det är som du säger, är det någonting som liksom Man måste, måste kunna gå och vänta lite grann mm. Kan man tycka Men jag vet inte, det, det är jättesvårt när man inte är sjukt insatt Alltså när man inte är med i, i den världen Så det är ju jättesvårt att säga liksom Hur kan man göra? Mm. Utom det, det är ju bara vad man skulle vilja Precis, men det är som du sa också att och som, Att kommer en uppdatering Säg exakt vad det är. Mm. Och liksom, för som du vi tog upp dag 1-uppdateringar, är det så pass att det är game breaking, då, då är det för tidigt. Ja, men Där, exakt. Då, då, har man ju inte, då är, då är inte spelet klart. Då har ni inte jobbat färdigt än. Nej. Hur hårt ni, alltså jag, jag vill inte klanka ner på att säga att någon går under glassar eller vad som helst. Dessutom, det är bara tyvärr så har ni inte haft tillräckligt med tid, säger mm. jag. Vi, vi säger det så istället. Då ja. har du inte, då har ni inte. Spelutvecklarna fått tillräckligt med tid att göra klart spelet. Nej, precis. Och då kommer vi till det här att som vi sa: Säg på en gång att vi har inte tid, vi skjuter på den vecka sig. Eh, och eller så blir det som eh, Fallout 4 tror jag det var. Eller var det Fallout 3? Med en. Man hade, en hade man en, en, en hatt på sig vid ett del av spelet så dog hela spelet. Och, Va? Ja, det, det var något så här uppdrag. Hade du en kabel på dig under det uppdraget ja. så dog hela din spaning och du var tvungen att börja om från början. Sådana grejer, grejer kommer. Det är inte, och det sådana grejer kan jag förstå att man. Eh, måste liksom eh, uppdatera. Men det är inte mm -hmm. dag ett uppdatering som vi sa tidigare. Att är det en dag två uppdatering att man har kommit fram att till, man har hittat det här mm -hmm. fine. Ja. Men annars eh, Inte alls Det är liksom eh, det, är inte, det är inte bra Jag har gett uppfatteringar Borde absolut inte få ja, nej, det, det, nej, Det är jättekonstigt Absolut eh, Men eh, din Ditt ämne då Vi kan hoppa över på det Ja, eh, ja Som sagt Det är ju i stort det är Inte riktigt samma sak Men, men vi glider det, det, det, De ligger väldigt, väldigt nära varandra Och vad jag det jag vill egentligen bara nämna är ju varför kommer de här löjligt tidiga släppdatumerna då? Helt uppenbart, eftersom att vi hela tiden måste skjuta fram spel. Mm. Det, det, det händer ju liksom hela tiden. Det, att vi skjuter fram dem och ibland händ, skjuts det fram ganska långt. Och jag menar, jag tycker att skjuter man fram ett spel, sig. isch ett halvår, då, då tycker jag bestämt att man eh, borde verkligen Alltså det borde man ha vetat innan mm. Men mm. Vad heter det Det är som Hårsta skriver här Det är ju bara dålig reklam att släppa ett halvfärdigt spel ja, just Det De borde ju bli mer försiktiga med att, med att ge ett release datum. Och det är likadant som du sa där att Om man ger så tidigt mm -hmm. Ett release datum det blir ju det blir liksom svartmärkt. Det är som Crackdown om tre nu, det är ett skämt, och det har blivit liksom förflyttat igen. Mm, mm. Men påverkar det ändå försäljningarna, tror du. Ja, men det är väl klart det gör. Alltså, eller alltså, jag kan ju tänka mig mera så här som om man nu ska. Jag förstår inte varför man måste vara så specifik med res till exempel. Om vi, om vi går ner så på, på den nivån. Mm. Det måste ju gå att köra årsvis. Alltså, du behöver inte vara så. Säg, Blissard har väl gjort det flera gånger så här. Det kommer snart. Mm. Och då vet du att snart, när Blissard säger snart, det kan vara allt från ett par månader till ett par år. Det är liksom så här: de gör lite som de vill. Ja. Jag menar, varför kan inte andra göra likadant? Men, det är äh... liksom, var, Varför måste man liksom sätta. Äh, ah men den 15 november, då kommer det. Mm. Då släpps spelet. Och nu är då, när de säger det så är det liksom juni. Man säger, ursäkta hur länge har ni hållit på att titta på det här spelet? För oftast så märker man också och förstår, Ibland i alla fall kan jag tycka att man känner av De säger ett datum Och så tänker man så här, vänta nu Det är ett halvår dit Jag har inte hört ett skit om det här spelet innan mm. Det kommer att skjutas på Absolut det, det, det brukar, det, Ibland kan man liksom komma på det redan när man börjar Redan när de börjar prata om det Och då, det tycker jag är jättekonstigt För redan där borde, även kan jag känna det att den här känslan att Okej, okay, det här kommer ju inte vara klart till dess Då tycker jag ju verkligen att Utvecklarna borde ju själva känna också Okej, okay, nu kanske utvecklarna redan vet om det Men den som sätter releasedatumet Borde ju, även den borde ju ha någon som säger Vänta, vänta, vänta, vänta, vänta, vänta Det där är inte realistiskt Nej Det kommer aldrig att gå För det, det blir ju, man blir ju liksom lite så här. Det är klart det blir en schysst hype fram till det datumet men sen känner jag känner själv i alla fall då att släpp skjuter man fram det då några månader då hinner jag fast igen nästan glömma spelet igen. Mm. Ja, alltså okej okay om man skjuter det en vecka alltså för att göra de här sista släcka bränder i grejerna. Mm. Alltså en vecka, två veckor kanske. Kanske till och med ända upp till en månad det kan jag väl köpa men när de börjar skjuta på det långt det är ju då det blir så här vänta nu hur, hur fel har ni räknat? Jag förstår ju att ni, ni kommer att gå över budget och bli konstigt om ni inte räknar med det här från början. Det, det blir... Ja. Det blir... Men är det just release-datum som du har problem med eller är det att de visas för tidigt? För det kan ju gå lite hand i hand, där. Självklart kan det göra det. det så är det absolut. Men jag, det är de mera datumen jag tycker är mest mm. irriterande. För jag menar, man, man, det finns ju rätt många gånger man har sett trailers Och det har släppts eh, innehåll och grejer på till exempel E3 Eller på sådana alltså mm. här mässor överhuvudtaget det, det är klart, vissa grejer kan ju vara med flera år i rad Utan att de får något riktigt datum mm. Och det stör mig inte alls Faktiskt, det gör mig ingenting gör inget, Däremot så kan det, det är klart det blir en liten kul grej Om samma spel visas fem år i rad Och det verkar inte som att det går framåt överhuvudtaget Nej det är klart det blir, det blir en kul grej, men det är ju inte så då att då sitter, jag sitter ju inte och väntar på spelet heller. Jag sitter ju inte och bygger upp min egen hype så här, säkert att nu, nu, nu, nu kommer det snart, nu kommer mm. det liksom. Utan det är så här, ja ah, men okej okay, kul, cool. intressant att få se lite mer ut det. Det verkar som att de slipar ganska hårt på det. Mm. det. Det blir mer fel då när de säger liksom så här: ah, men om, om ett år då kommer det här spelet. Mm. Och så kommer man fram tre år. Nej, nej, nej, nej. Nästa år kommer det här spelet. Nej, nej, nej, nej, nej nästa år. Då, då blir det ju bara... Ja, konstigt. Men det är och då, som... och då, då vill man ju veta vem det är som sätter datumen eller vem är det som säger att till det här datumet ska det vara färdigt. För mm. jag förstår samtidigt att man lär ju sätta någon slags deadline för utvecklare eller för... Alltså för till... Det är klart, jag förstår ju att man måste sätta ett datum mm. men man kanske inte behöver gå ut med datumet så jävla hårt som nej. man gör ibland. Men det jag undrar är om det är vi gamer som har förväntat oss liksom så mycket att det pratar så mycket om datum hela tiden. Mm, om det mm. är det att de känner sig tvingade till det. För jag är på jag är samma stig som dig. Att mm. sätta datum först när det exakt vet det. Och jag har inte heller något problem med att de, om de visar grejer tidigt. Mm, men då ska ni vara ärliga med att säga det här är lång mm. tid kvar. vi ja, ja, kommer exakt. inte få det här inom ett, två år. Minst, liksom säg det på en gång. För det är som varje E3, de visar någonting häftigt och så är det två läger. Vissa säger ja, men det här kommer inte komma på evigheter Och de andra, jo, det kommer nästa år. Nej, där måste man vara medliga och säga. Ni kommer troligtvis inte se det här på år, men vi är inte redo att sätta ett datum. Och ska man sätta ett datum. Jag vill jag tycker som betesta med Fallout 4 vad var det, tre månader och de satte liksom, de, de, visst, de visade spelet typ tre månader eller halvår innan det var. Det. och sen ja. det kommer om de tre månader och sådär mm, mm, mm. det gillar jag, alla behöver inte göra det visa spelen och försöka få upp hypen innan men sätt inget datum för en ja, ska vi säga en deadline på tre månader att. vet ni exakt nu kan vi släppa spelet om tre månader även om det inte är helt hundraprocentigt men då vet vi att vi får ut det för mm. det här att det skjuts på hela tiden, det är löjligt. Det, ni ska inte komma ut med ett datum så jäkla tidigt. Nej, nej absolut. Och Men så, precis som vi sa där att ni kan visa spelet försöka få upp pipen, men ärligheten var det ju som sagt längst. Så här mm. är det ju. Mm. Ja, så var självfallet. De självfallet. Eh, Hårsta skrev en gång till här. tycker att mm. det borde börja med vilket år det tänkt släppa och sen när det kanske har tre del av spelet klart så kanske det kan säga vilket årstid. Sen när det är typ helt färdigt så borde det säga datum men inte förrän stå. Nej, det, det, det låter som en vettig, vettig grej. Det också mm. kan det, det enda jag kan tänka mig går emot det eh, är ju just det här att jag tror ju inte de vill ha ett färdigt spel ligga på hyllan. Nej. Alltså just, just det här att okej, okay, nu är det helt färdigt om en månad släpper vi det utom jag tror ju verkligen att Jag tror ju därför det blir problem med släppdatum Just för att de mm. vill ju ha spelet Klart den dagen mm. Verkligen Jag antar i alla fall att de inte har De jobbar på som fan Och så en vecka innan releasen så bara Nu är det färdigt med dig, grejer på hyllan Nu slänger vi upp fötterna på bordet och lever loppan en vecka mm. Utom de vill ju gärna Kanske ha det åtminstone alltså Så nä så tajt tight, tight, tight som möjligt Och det är väl därför det skiter sig Kan jag tänka mig Mm. Men den första delen du säger Rorsch, Tycker jag låter genialisk Varför inte Sättet, alltså Om de vet, säg att vi är, vi är 2017 nu Säg De kan ju lätt uppskatta hur många år De behöver Det, det måste man kunna göra Säg att de säger ah, Vi behöver tre år Så säg 2020 släpper vi det mm. det, det kommer att komma 2020-ish Kan de ju lätt säga nu Då förväntar vi oss allt ifrån 2019 till 2021 I alla fall mm. jag gör det Om de skulle säga det redan nu Att det, spelet blir ändå plus minus lite grann Och den, sen precis som Orta säger Har de den större delen av spelet färdigt Då, då borde de kunna pinpointa lite bättre Lite mm. närmare i alla fall uh, jag, jag tycker inte om när de sätter år Om de inte Nähä? vet exakt Ja, för, ja. för år, det säger ingenting längre. Nej, som exakt. vi har, eh, vad heter det? South Park, Hall. De Hall ja. 2016, slutet av 2016. 2016 vi, det är klart då. Det, nu kommer det ju i oktober nästan ett år senare. <laughs> ja, exakt. Det är liksom, nej, år gillar jag inte alls. Utan jag gillar tre månader, det är där jag kan sätta det. Mm. Men det är som liksom det här med datum, varför man går ut så tidigt och sånt, det är för att sätta upp en möjlighet som jag tror det är för de andra utvecklarna. Mm -hmm. Som vi hade var det förra året när Battlefield 1 Call of Duty Infinite Warfare heter det va? och mm, det det uh, Titanfall 2, alla kom under typ tre veckor. Ja. Där är det bra om alla går ut med datum så att man kan skjuta på det längre eller Liksom En månad i alla fall emellan För ja. ingen av dem sålde speciellt bra Tack vare Att man. Nej liksom... alltså den biten fattar jag Men alltså säg att Säg som precis som, som Hårsta säger att Först år Alltså när det är långt i förväg Säg så, så, som nu Är det tre år framåt Är det fyra år framåt Är det två år framåt kan jag tycka det är okej okay. Men säg när du kommer till året Mm då borde du vara så pass klar att du kan säga. Det här, den här månaden. Mm. Till exempel. För, för då kommer du ner till, till just det att. Då kan de andra styra sina releaser utifrån det. Mm. Men en sak jag vill ha. Det är som E3 där det är stora där man visar upp, eller som Gamescom nu och sånt där. Mm. Mm. Ska man sätta ett liksom årsdatum. Då, då måste ni kunna hålla det. Mm. Så allting som det står 2018 inga av dem får förtjänas. Då, fine om du förtjänar det inom det året en skjuter ja. på en-två månader för att ja. ni märker inte. Men ja. skjut, inte, skjut inte på det till 2019. Nej. För det är, ska ni sätta ett datum, då vill jag ha det under det året för då vet jag, hur jag vad jag för, förväntar mig. För ja. vi som ja. spelar så mycket man har ofta liksom ungefär spelschema så här det här är de spel jag måste spela. Mm, mm, och sen helt plötsligt mm. försvinner det där och man bara Aha, eller det kommer nya helt plötsligt Sånt där, utan Ja, det är lite till och från liksom Mm, mm. Eh Eh här En tanke kan man inte ha fyra fasta Release-datum per år Ett per kvartal för det oh, stora spel Det är ju det de försöker med nu Men, eh, fast, fast där kommer ju den här jävla avensjukan in direkt eh. Alltså, det är klart inte, vi säger Activision Vill ha en Release om året mm. Alltså en fast Datum eller en fast månad De måste släppa någonting på Det De vill ju kunna liksom ja, Det där är ett jävla rävspel tror jag. Så det där kan bli svårt Det, mm. det är absolut en, en En idé, men jag tror att det kan bli Väldigt, väldigt svårt, för jag, jag kan se, verkligen se Framför mig hur hur liksom det, det, den ena liksom, så att bara, ah, men Jag vill ha den här månaden Då kommer nästan nee, Varför får han den för? Det är ju semestertider Då får han ännu bättre än oss liksom, det det, är, Så har vi ju redan det här och Vad är det att det inte står skrivet i papper ja, ja. Kollar du Playstations huvudtitlar De kommer släppas mm. mellan februari och mars Någonstans där Sina mm. exklusiva Kommer vi till oktober, november där någonstans Då har vi skjutspelen vi kommer ja. få i år också. Call of Duty, och Battlefield kommer och Battlefront kommer släppas exakt under oktober-november. Mm, mm. eh, sommaren, då får man lite mera Indiespel, spel Någon AAA-titel kanske. Mm. Men alla har liksom ganska bra koll på varandra ändå. Sen är det liksom det är bara när man måste skjuta på spelen som det blir en lucka. Annars är det ju. Att ja. Folk har ju faktiskt det. Ja, jo, så är det ju också. För, för jag misstänker också, precis som du säger, att. Det, det De är ju ganska väl uttänkta, de release datumen mm. som är. Utifrån, inte när spelet är klart, utan utifrån när vi är villiga att köpa spel. Ja. Så förut... det, det är ju därför också det skiter sig ibland. Alltså just för att. Tiden och datumet är ju satt för att det är då vi har pengar och vill ha ett nytt spel. Mm. Inte för att nu är spelet färdigt. Nej men det är som, vad heter det, för, förr i tiden Typ direkt efter jul då, då släppte de inga spel Just för att, det var efter julen Man har gjort av med alla sina pengar och sånt där mm, mm. Och sommaren var inte jättehögtid tid heller, för det är liksom Sommar är oftast biotider, då gick folk och kolla på Bio och la sina pengar på sånt istället Nu för tiden släpper man året runt Det spelar ingen mm. roll, det är därför Playtion de, de började ju med sin Tidigt på året, som i år hade vi Horizon Zero Dawn Mm det spelar ingen, de släppte det och de vet att de säljer Jättebra Nu under sommaren här Så släppte Crash Bandicoot mm. Och de vet att det kommer sälja Förhoppningsvis bra, nu är det mycket nostalgi Men det kommer ändå sälja bra I ja. vanliga fall hade de kanske inte släppt det just nu Eftersom det är inte sommarspel man, Det här spel hade i tanken Var det bättre för julen Det är lite barnspel, man säljer mycket julklappar Nu är det liksom eh, Vi släpper det nu för vi kommer sälja vilket fall som helst och sen får man som en andra push Under julen istället mm -hmm. Men nej, det är svårt med det här Men som sagt, var ärliga Och jag ser hellre att man har Tre, tre månaders luckan ja. Att ge mig Ni kommer ut med er och säger Nu om tre månader, då är det ute För vi vet det, och det behöver inte bli skjutet För det är när man skjuter för ofta Det då det blir löjligt mm -hmm. Ja, absolut, absolut, det håller jag med om Men det var väl lite det vi hade där va Ja. Uh, hoppar vi in i abonneret då mm. Och uh, jag har inte spelat någonting och inte du heller. Vi svarar det så? Nej, jag, jag vet att jag sa förra veckan att jag skulle spela lite Robocop till nu, men det har, jag har inte hunnit. Nej. Det är fortfarande Robocop är fortfarande det som ligger på mitt eh, Game så att jag ska stoppa i det jag ska spela det men jag har, bara, jag har inte haft tid att göra det än så länge. Nej. Och jag har inte spelat någonting men jag har fått in 21 till eh, PlayStation 2 spel. Åh oh, jäklar. Så nu är min samling uppe på 380. Oh, så närmare mig 400 8. gränsen. Ja, ja, Och jag har vad kan det vara en eh, 20 spel till sen måste jag börja på min nya min mitten för sen är den här full. Det ser snyggt ut i alla fall Men snart måste jag börja spela det Och får vi ta nu på torsdag och köra Vad heter det Jurassic Park då mm. Se om det är någonting Om vi kan förvänta oss av Jurassic World mm. Och det var egentligen det vi hade där Det var inte så mycket att säga Men nästa vecka helt enkelt Det är väl lite roligare att se vad vi kan prata om då mm. Vad tänkte du ta upp för ämnen nästa vecka? Eh, får du satte mig på pottan nu För nu så hade jag precis stängt ner saker och ting Men jag tror bestämt att jag skulle vilja prata om eh, Någonting som du som det pratades om Att det var i spelet du hade spelat den här veckan mm. eh, Permadeath Precis eh, Permanent död Eller vad det <laughs> blir på svenska eller, ja, Alltså One life-grejen mm. Eh, bra och dåligt. Eh, är det någonting vi vill ha? Är det någonting som ger någonting extra till spelet överhuvudtaget. Eh, är det någonting som borde finnas? På mm. och... oss berätta. V vad tycker ni? V och finns det något spel ni skulle vilja ha det i som inte har det? Mm. Och vice versa, Pff. låt oss höra eller låt oss veta. Absolut. Och mitt ämne nästa vecka är den här generationens konsoler. Jag vill prata om PC. Xbox One, Playstation 4 och Nintendo Switch, tänker jag räkna med, inte Nintendo Wii U, utan Switchen. Just prata vad vi gillar med de olika konsolerna, vad de tillför lite extra, vilken vi tycker är bäst den här generationen. Om man bara får en konsol, vilken är det man ska köpa? Och varför mm. vi tänker så som vi gör. Och jag håller på att flirta in så att Danne kommer också, för han har ju lite mer koll på Xbox-sidan. Och det låter som att just nu som att han är på nästa vecka också, så det kan bli kul. Men som sagt, vi har ju en röstning varje vecka på Facebook Facebookgruppen som ni kan gå in och kolla Och den här kommer komma upp direkt efter vi har spelat in det här avsnicket Och veckans röstning är Vilken är nummer ett konsolen den här generationen? Oh. Är det PC med sin överlägsna prestanda och grafik? Är det Playstation 4 med sina exklusiva titlar? Är det Nintendo Switch med sin bärbara funktion? Eller är det Xbox One med sin bakåtkompatibilitet och framtida förutsättningar med Xbox One X? Så det ska ni få gå in och rösta vilka ni tycker. Och motivera gärna just varför ni tycker just den konsolen är bättre mm. än de andra. Vad är som lockar lite extra med den, helt enkelt. Så det tror jag kommer bli riktigt intressant nästa vecka. Mm. Spännande! Och ja, det var dagens avsnitt. Mm. Så... Alla avsnitt hittar ni på bloggen abitodördennes.blog.se Ni hittar oss lättast på Facebook facebook.com abitodördennes Och ni som tittar kan ju sitta kvar så har vi lite eftersnack direkt efter avsnittet nu. Men tack så mycket för avsnittet så hörs vi nästa vecka igen. Ha det gött! Hej då!